בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי תפילות תפילה ע"ח, מיוסד על תורה רמ"ב בליקוטי מוהר"ן. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ולא אבותינו, אלה ערך אפיים חסד ואמת, שתחוס ותחמול עלי כגודל חנינותיך. ותעזרני ותושייני ותזקני ליתן צדקה הרבה לעניים הגונים הרבה, לשמך לבד באמת לאמיתו, בלי שום פניות ובלי שום שקרים כלל. ותהיה עדי פתוחה לפזר וליתן לאביונים הגונים צדקה הרבה כל מה שיחסר להם. בשמחה רבה ובחדווה גדולה ובלב טוב ובסבר פנים יפות. ואזכה להרבות בצדקה תמיד לשמך לבד כרצונך הטוב עד שאזכה בכוח הצדקה הקדושה להכניע ולשבר ולבטל כוח הצדקה של רשעים המתנגדים אל הקדושה, אשר אתה מכשילם בעניים שהם המעוגנים. ולא תעשנה ידיהם תושייה, ולא יהיה להם שום כוח נגד עמך ישראל, החפצים לעבדך באמת. ותמשיך עלינו קדושתך הגדולה, ותשפיע עלינו כוח ואומץ מהצדיקים האמיתיים, זקנים שבקדושה. ובזכותם וכוחם נזכה להכניע <coughs> ולשבר ולבטל מלך זקן וכסיל. לגרש אותו ואת חילותיו מעלינו, מעל גבולנו. ואת רוח הטומאת תבאר מן הארץ, ותבטל מעלינו כל מיני הרהורים רעים הרודפים אחרינו בכל עת. וביותר אחריה חפצים באמת להתקרב אליך כאשר נגדל לפניך אדון כל מלא רחמים. ונזכה להמשיך עלינו אור פני מלך חיים, אור הפנים דקדושה הנמשך מאריך ען פין דקדושה. ותעזרנו להכניע ולשבר ולגרש ולבטל מאיתנו כל הערעורים רעים הנמשכים מאריך ען פין דקליפה. ותגן בעדנו שלא תפגע בנו שום אישה רעה אשר שורשה נמשכת משם, ולא שום ערעור רע נמשך משם מאריך ענפין דקליפה. אשר אי אפשר להתחבא ולברוח מערעורים אלה נמשכים משם, כי בכל צד שפונים הם מזדמנים ובאים לשם. אנא ה' מלא רחמים ורב חסד ואמת, חמור עלינו והצילנו מסטרא דמוטה מרעורי ניוף, שהם נקראים סטרא דמוטה והם מראים ממוות, והם נקראים אבי אבות הטומאה. חומל דלים, חושב מחשבות לבעל יידך ממך נידך. הצילנו מהם, שומרנו מהם, רחם על חלושי כח כמונו היום בדור הזה בעקבות משיחה. אשר ירדנו מטה מטה באין עוזר וסומך. טבענו ביובן מצולה באין מעמד, באנו במעמקי מים ושיבולת שטפטנו. חוסה עלינו כרוב רחמיך ותן לנו חנינה ולא נובד. ותן לנו כח להכניע ולשבר ולגרש ולבטל אריך אנפין דקליפה מעלינו ומעל גבולנו. ולא יבוא אלינו שום ערעור רע הנמשך משם. בצדקתך תחיינו ותוציא מצרן נפשנו, כי אתה לבד יודע מי ומי עומדים עלינו בכל עת ובכל יום ובכל שעה. על כל החפצים לשוב אליך ולהתקרב אליך, שמתגברים על כל אחד ואחד בייחוד בהתגברות גדול מאוד, ורודפים אחרינו כאשר ירדוף הקורא בערים. גדול העצה ורב העליליה הרחם על פליטה הנשארת, והצילנו ממוות ופדנו משחת. אצילה מחרב נפשי מיד כלב יחידתי, ותשפיע עלינו עצות קדושות אמיתיות בכל עת, באופן שנזכה להינצל באמת מכל מיני הרהורים שבעולם, ולא יעלו ולא יבואו על ליבנו כלל, ונזכה לקדושת המחשבה באמת. מחיה מתים ברחמים רבים מקימנו ונחיה באור פניך, נחיה ולא נמות מידת עולם, חס ושלום. זכינו ברחמך רבים להרבות בצדקה לשמך לבד באמת. ובזכות הצדקה דקדושה תצילנו ממוות שהם ערעורים רעים שנקראים טומאת מת. כמו שכתוב, וצדקה תציל ממוות. ותשמרני תמיד שלא אהיה מעורב בין אנשים ולא הרבה שיחה עימהם. ואפילו עם אשתי המעט בשיחה בכל מדי אפשר. ומה שמוכרח לדבר עמהם לפעמים תגן בעדי ותשמרני וחמחמך שלא יהיה נלכד על ידי זה חס ושלום בשום ערעור רע חס ושלום. ותצילני מהסתכלות רעים ומהערעורים רעים. ולא יטור אחר לבבי ואחר עיניי. עוזרנו כי עליך נשענו, כי אין לנו על מי להישען, כי אם על אבינו שבשמים. אצילני מיתית ואל את בעה, הנצלה משונאי וממעמקי מים. אל תשטפני שיבולת מים, ואל תבלעני מצולה, ואל תעתר עלי באר פיה. פנה אלי וכונני, תנא עוזך לעבדיך, והושיע לבן אמתיך. עשי מיות לטובה, ויראו שונאי ואבושו, כי אתה ה' עזרתני וניחמתני. אני בצדק אחזי פניך אצבעה בהקיץ תמונתך.